Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, assalatu assalamu ala Rasulillah Muhammedin wa ala alihi wa ashabih, as wa dua me nëntabiahum bi ihsan ila yomiddin. Sot duham e osin një shambull si është muslimonin raport me tjetërën, dhe si duhet me qenë muslimant me zveta, nga sa Allahu gjalla gjelalu hu me nështë, mësimet e Koranit dhe pejgamberi sallallahu sallam e mësimet e hadithit të ti dhe sunetit të ti në kam suar se si duhet me funksionu edhe lidhja jun mes, mes vete, mes besimtarve që të shikojmë edhe në raport me tjetrin, në raport me vet veten a jemi të formuar si duhet a jemi si duhet e kemi marr në të kaluar në disa shembuj sot duha me asin një shembut që ka të bëjme musliman me zvete që të të me qenë për shikuar se a jemi dikon dhe si duhet jemi dhe sa duhet të investojmë që të jemi mirë në bazë të asaj që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmeton Buhariu dhe Muslimi në një hadith ku pejgamberi sallallahu ska thonë mesalul mu'minina fi tawadhim wa tarahumhim wa taatufhim që mëthëllë lë gjësëdi lë wahit, idha është të ka minhu udhun, të daa lehu sairu lë gjësëdi bësëhëri vë lë hëmëma. Qëfarë thëtë pegamberi s.a.s. Qëtë shëmbulli i besimtarëve, shëmbulli i muslimanëve, në dashurime zvete, në dhemshmërime zvete, në mshirë me zvete, që kanë i këto trija, është, si kurse shembëllë i, një trupi, kur ankohët një pjesë e këti trupi, edhe pjesët e tjera, në besimit pa gjumë dhe kanë dhimbja. Kështu e ka sirët përgambërës në shembëllën e, besimtaro me zvete. E ta është dërënë sësatë, në shabëllë më rrënë kohës, si kemi me në trajtu këtë hadith, që, Shikujme se na si musliman Si qëndrojmë karshin njëri ketërit Me zvete si jemi A jemi si nga kam su Allahu Gjellewar dhe pegamiri so po, Ka të meta që duhet me i evitu Dhe ka mangësi që duhet me i, me i largu Dhe me u përmirësu Shikujme si të të pegamirësën fillemisht Me therjul minin Shembul i besimtarve Në qka? Në qka shembul tjene? Në këto tri gjera i ka përmënë, dhe me thonë, besimtarët duhet me u lidhë dhe duhet me funksionën me styre litari dhe lidhja dhe komunikimi në këto tri rrugë, në këto tri shtigje, në këto tri lidhje. Cëla është e para? Të vadihim në dashuri. Duhet më udashtë. Musliman duhet më udashtë me zvete. Andaj, Nuk është musliman i mirë, nuk është besimtar i drejtë, nuk e ka kuptu islamin si duhet, një musliman që nuk e do një musliman. Andaj nuk ka vend të kë musliman për uretje, për zili, nga se pegamesën për thadë, musliman me zvete janë, lidhja e tyre me zvete shë nëndërtu anë bëbazën e dashuristë, të oa dim. E qysh e do një musliman një musliman Qësh i bjenë me dasht një musliman? Përgambesim ka përmenë shumë shamu i për këtë. Du me otsik një për ty në. Shkojnë të ndërdozë. Këtu e në hadithë që përgambesim ka përmenë me në mësu neve qësh dhurë me konë të fërmumë, si me u eduku, edhe kërshifet vetës, po dhe kërshifet tjetërit. Si e dënë një musliman, një musliman? Ka thonë përgambesim sallallallahu sallam. La ju'minu ehadukum. Hatta ju hibbeli e khihi ma ju hibbuli nefsi Muhammed e sëm ka thënë Nuk ka besu asë kush për juve Në besimin e ka të mangët Nuk e ka besimin regull E ka të paplëcuar besimin Ajë njeri cili nuk i adën vlaho të vetë atë që dënë për vetë Nësi i adën vetës po edhe një sukses saktum A kështë e pasë qefë edhe një vlaho jo të qështu me konë Apo t'kop gjelëzija, t'kop zilia, nuk shepa së qafë, qëla është me këtune? E kjo është një lejë matësi, që ti e matë besimin tënë, e matë kuptimin tënë të vesë, e kështë më rratë. Nuk ka besuar drejtë askusht për juve, diri sa nuk i adënë vlahët vetë musliman, atë që i adënë për vetë. Andaj, nëse një musliman i caktuar, i shkon puna mirë i shkon biznesi mirë i shkon jeta mirë me familje me bashort bashortë me fëmijë është i lumtur i shkojn në puth mirë si duhet më qenë qendrimi jam për ballti muslimane a duhet më xhelozu me posili me, me qëndir kujtot mjetat për më shumë të errzu apo gëzona edhe Allah në e falën dëraj pse ka një musliman që përshkujnë punë mirë cëla është në këtyre? E dyta Pse, a kështë pasë sjafë përvejti me qëku punë mirë? Po, nëse djallë e jetë kur sukses me një fushë saktume në simë në dukatë, në punë, në ku të qoftë a gëzoshë, po, atër e njëtë du më ndohë dhe kur dë gjëmë për tjetërë Kërë djali dikujt ka sukses, pa i shkojnë punë mi si me unë, elhamdullasime, kënë i jemi. Qështu përnamësën pegamberi së Alehi Sratosa. Nuk ka besu askush, dhe nuk jadanë laot vetë atë që të përvetën. Qështu e muslimant me zvete, ata duhen, kanë dashni me zvete, nuk u rehen. Nuk gjelëzojnë, nuk kanë zili. Nuk janë të ashpër, nuk janë të vrajnë. Nda njëri tëtëtët të. Ata e në dëbut, janë të mirë nga se E do njëri tëtëtëtëtë të të të. E për dashnin më zvete ka thonë Muhammedi Sallallahu alaiho sallam Nuk keni me hinë gjennet Shukone këtë fjolë Nuk keni me hinë gjennet Diri sa nuk besoni Do të besunë Allah me hinë gjennet E nuk keni me besu drajtë dhe nuk keni me plëcu besimin mirë, diri sa nuk duheni. On e ka lirë besimin me kanë me dashnim me zvetën. Edhe adithi i parë, edhe adithi i dytë, edhe shumë të një tjera të pejgamerit, arehi së da të samë, na e bëjnë këtë lirë interesante mes besimit, edhe mes dashmis me zvetën. Edhe mes dashis me zvetën. Ndërsa saj përket dhlerës e kësoj dashnije, ju e dinit e ndërëndezër, se kër pegamiri Alei Salatu Veseram është përmgull nga mekja përnë Medina, si pasoj e dhunës, si pasoj e, e, e agresionit dhe shtypjëve dhe presunit madhë të ushluar nga koresh bita, aje e shaj, e shaj vende me që mos këtë gjakderë dhe mos këtë luft, mos këtë konflikt mes fiseve, mes familjeve, aje aj lëshoj. Kër ka shku në Medine, ta shkëta të shpërnguli këta muhajgjert, po i presin banurët e Medines. Qëfar bëri pe i ga mërë i sasëm ku shkën Medine? E para e ndërtoj gjamin, këtu këna mu falë. E dyta vllazëroi mes banorëve të Mekës dhe banorëve të Medinës, mes muhajrirve dhe ansarëve. Dhe kjo dashuri, kjo lidhje vllazërore nuk është simbolike, nuk është formale, nuk është so so sa për sy e façë, nuk është somë apo hotër të pejgamberit Ali sa, por ishte më të vërtetë, shumë e sinqertë. Dhe kjo kërkuat. The dashnia shumë e sinqertë. Nga sinte dhe kjo dashnia ansarët në Medine, krejt që ka paten, e ndajtën përgjyst me vlozën të ty në muhaqerën. Që kjo vlozën të dike? Me jë dasht, me jë dasht ati që ka dëmë për vete. Pas të i shfar të pejka mirës, fi të vadihim në dashurime zvete e në kështu. E dyta, o të atufihim edhe në dhimshmërim e zvete. Dhe me thonë, na si muslimanë, Imi të lidhër me njëri tjetin për mes tri litarve. Nëse jënë tre litarë prezant, ti imi lidhë fartë. Nëse mungon një, është do pësu lidhja. Mungon dy, është do... E kështë më rrëtë. Lidhja e parë, cela ishte? Lidhja e parë, ishte dashënia. Më u dashë në zveti. Jo më, më u rrejtë. Më u gëzu, kërti kushë i ka punë të mirë. E kështë më rrëtë. E dyta, tha për e gamë më somë kur dikur si ka punë mirë, është lekshtë, është smutë, ka sprovë, unë e kam dhimbje me dhimbje në ti. Nuk kemi në diferentë. Nuk thamë shuqërë, sëmë ka rrëkë mu për ti e së kamë që ka me bo. Së të të musimani, kështu. Ka dhimbje, ka dhimbje më shmëri për tjetërën. Endijen sprovën e tjetërit. Endijen fatkesin e tjetërit. Njësikur që, edhe, endijen me suksesin e tjetërit. Rëndaj, nuk dohet me shiku vetëm ratin individuale nga se të ndërdozër. Edhe fetaresht është e vërtetume, por edhe sët me shumë eksperimentet ndryshme është vërtetu, edhe shkencëtaresht është vërtetu. Se njëri jo sa so ma tepër të mirën dhe të keqen me tjertë, so ma i hopër është me tjertë, është ma i lumëtur. So ma egoisështë, so ma vëtjakë që është, aqë ma i depresionumë dhe ma i stresumë është. Në më thonë, lumëturia nuk vjenë ka grumbullimi, nuk e si lumëturin grumbullimi, lumëturin e si e kushë, darja dhe, dhe, dhe dhimshmëria, që kja është. E ke pa për shambu, kur të I bën mirë dikujt Ti i ke bën mirë dikujt Ma të mirësi Të ka dhim dikush I ke ndihmu E vërtet është që i ke gëzua Ato që i ke ndihmu A u gëzua i Mirë për po ndështë Jo rëllëherë Ma shumë e ke ndih gëzimin tësaj Që patë po e mundësimin i mundë Ta që në la një freski, një flat më rëndshum Një lumëturi Pse ishe i dhimshme tjetërin Pse ndove me tjetërin A një këtu është lumë Në kur tumturim lumturia te egoizmi te grumbullimit veçorë, tu vendos kufi mes vetes dhe tjetrës. Ju lëndon, ndaje, ndaje lumturinë, ndaje pasurinë, ndaje mirësin, po ndaje edhe dhimbjen, merr dhimbjen e tjetrit dhe ndaje me të. Mos te bardh vetë e kështu më radhë. Në në di kush, di kujna, me radhë. Ja, Prandaj ngushllimi kur per shemb ti vdes dikush dikujna, dhe shkon mea, çfarë është ky? Ai ti nuk nuk e njeh gjallë dekunin. Për faktër që i keshku me ngushlu, këndon nga koha jote, zotë i u lash nash, Allah unë gjennet, për së mërzit në, dhe qysh e nini far lehcimi a i që është sprupse, se po vinë tjerë me ngushlu, për endojnë me te, fatkeci, për endojnë me te spruvën. Ndaj du të me qimë dhimë shumë, edhe, edhe në rritë në, për edhe ku do qoftë, sa ka venet dërshme në përbot ku, dhe gjojmë se ka, ka spruva, Kotë losha, kovarr fri, ka ka konflikte ndërmjetë. E që ndoshta i ndëgjoj vetë çfarë si lajme, edhe s'naloi shaj i fort. Nga si duket nga ndodhitë shpeshta, tek tek tek njerëzit është krijuar një fandjen, një vallë imuniteti përballë fatkeqësive të të tjerëve apo. Si me qyrfilma. A ku them shmëlimo tutzim, si me kon me ndodhën atë. S'paku me që u dhupë me më Allah në dihmoju. Me ndia dhimi mrena. Shkën e këtë burë të madhë në njëri që për te ka folë edhe vetë Muhammedi a.s. Këj njëri ka jetu njëmen, e ka pas emrin uvejz e karni. Uvejz e ka pas emrin. Këj njëri ka jetu të njëtën një ku kër karnu pejgamberi s.a.s. Pos ka po s'ka pas në si me e pa, para me ndane. S'ka pas në si me e pa, para me ndane. Me jetu të një të në ku, po s'ka pa po mësime e pa. Po. Nga se pejgambës më ka jetu ku, me digne, kënë jemen lërgu konë, edhe se ka pengu lërgësia me shku. Jo, po qëka ka pengu? Kujdes në daj nënës, e ka pas një nënë plak, edhe s'ka pas kush më u kujtis për nënën. Me lënë nënën vetë, edhe me shku me e pa po, pejgambërin s.a.sallem, kush, ajo është të thimë 3-4 mujtetë, Një mund më shku, një mund më këthy pak më najtë, a desë udhës, a, a, a, a kitë në pëndi kush udhës, së provë. Edhe përëmëndojnë, sa so është e vështivë që sot të masnimi e 400 vete edhe të qysh tjetë zhikë që se ke po Muhammed, a kështë e pasë e fë me e po? Qisho? Me bo meni se për ega me zënë është kush e diku largë, kështë e bo gjithë që ka me shku veç me e po, veç mja prej këdurën, nëse dëshnia jonë për të ës A i ka jetu të njëtën kumë ta, me te Por s'ka patë në si me shku me pa Pse s'ka patë në si me shku me pa Kujdes në dajnë në zvetë E ka këshu në në në në në në në E pejgamberi s.a.s. e ka livdu Për këtë punë të madhe Pse i ka nejtë në në zvetë gatu Kënë i dhimë shumë Qysh me leo në në në në E me shku me në të në muhammedin s.a.s. Pegamberi a.s. I ka thonë shokve të vetë Ashtë n një Nëse ata kanë e, e shihen në një herë kërkoni pejt timë evolutë për juve nga sa ti Allahu s'ja kthen lutjet. E këtë njerëz çka ka bë? A ka fituar çaj sot natë? Një prej faktorëve kryesor që e ka bërë këtë njerëz kaq shumë vlerë, kaq shumë pozitë ka qenë dhimbshmëria. O kuni dhimbshëm shoh jo ka ka pas dëmshërinte e prindve fillimisht jo gjaftosie se ko gala a kanë a kanë kan mundsi a munën kësaj zorja aj me Konradna familja dua ku janë prindt ose i ja, ofromi ti ose tjetër ku janë ata ata është i foll fatkeqësisht po përhapet një follë inferioriteti një follë gjaftosie s'kon s'kon djena për teatrin fatkeqësisht për prindin e ti për vllahun e ti për motrën e ti ose do të sipër dikon më lart antaj edhe edhe situata është që farë është. Uvej se të karnit e nërënëzër, u dalë natën. Natën u dalën. E ka marë dë bukë me vete edhe dë tesha. Edhe u ka qkipë, u ka reva. U ka një mu. U ka dhimët. Qëka dhimë shmëria e pesimëtarët me endje së provën e tjetërit, së kamën e tjetërit. Një mërën u indiferent, gjakë fëtoftë. Kër i ka shpënda që ka pasë, I ka që duështë, e ka dhëmë, o zotë jemë, qëre këtë një të matë? Ka në o zotë jemë, unë e dhashë që ka pata mundësi, nëseson të nëjë musliman e ka ftaftë nërdhë përse s'ka tesha, ose jetë kjecë se e ka barkë në zbrastë, musulmen më përgjësisi se sa mujtë e bono në. Që kjo është të mështë, kur kur s'po lybë me dole është ta mundësive, kur kush kërko një, mi po kërkon një mirëpo a e ke bëra çështën e mundshme apo e ndihmshmërinë? Qase ndihmshmëria për teatrin të ndërozët është e ndërlidhur me iman si dashnia e njëtë. Ne e mëson dashtia është e lidhur me besim, vetë ka thonë çdo pejgamberi alayhis sallatu wasallam. Po edhe ndihmshmëria është e ndërlidhur me iman. Njëri jo sa më shumë besim që ka, sa më i fortë veç që ka, më i ndihmshëm është. Prandaj mos e mat vetëm me do punë që po i kryjnë, ta kuptim Uh, vepra të saktu me tjasht Me praktike që kënjëri Edhe me thronë që unë një muslimani mirë Se une përfone Mregullo po, shkja po, Ma të besimin tërë Ma të fentone edhe me dhëmshmëri Sa kje dhëmshmi për tjetërin Sa të konë zemra min i mu dikujt Shkja e Muhammedin s.a.s. Pegamberin a lehi s.a.s. Jo që ka qëtë një dhëm shumë dhe më thonë uh, për, për shok të ti për musliman, pa e ka që që një dhimë shumë për ketë njerës, ju ka në dhimë njerësit, parë më ndani për shamu, ka ndonë me konë namaz, pejgamberi s.a.s. edhe meni një thmi ka kanë, e ka shpejtu namazin, ka unë nga se i dhimët në nësë vaj i thmis, apo e se nera hatë namaz, e po më dhimët me i e kënona për vaj në thmis. Shko ase i dhimë shumë po, po. Përshë kësaj, pegamiri s.a.s. ka pasë dhimëshmëri i medverit pa përshkrushme, si kur se dashtë, ju jo veç në arë partë me me ata që i kanë besu. Pa dhe me ata që i kanë besu, në ta efë, e kanë gurëzu, e kanë sulmu, e kanë nënqmu, gjithë s'ka i kanë bo. I ka armë mundësia me i denu. Pej zote gjelë dhe gjelalu, Allah e ka të rgu një melek, nëse danë i shkatrojmë. Pa i se ka pas atë ndjenin e hakmarjes A i se ka pas atë ndjenin e shfryrjes Theksume E ka pas të kësume ndjen e dhimshmëris Nuk ka ndhim E ka thon Allah më këfir li kaumi fa innaum la ja alamun O Allah ndërëm, shikoj e këtë dhimshmëri Shikoj e këtë dhimshmëri Thot, o Zot Falja poplit tem Që pëmgjun me gur E pëm përgjak, e pëm shon, e përshpiv për mu Falja unë nga se si këta nuk din Këta nuk ditë. Nuk kush, shumë ma pak të banë. Nuk zullum të banë, të banë i padrësi. Edhe me bom i ndonë një keqë e gëzosh. E kanë zonë taksirat të jam. Përshë, taktirë, përse po gëzosh? Ajë ka të kapot të keqë, është të vërtet, të jo Allah fale. U dhëzajë më të banë të keqë mo. Po ju më gëzumë me të keqën. Muslimonë nuk gëzumë me fatkesin e asë kujtë. Nuk gëzumë me fatkesin, nga se Në mune me konë për shumë në armitësi me dikën, dhe në luft me dikën Mi po, ata kanë gra, ata kanë fëmija, ata kanë pleqë Nësi i ndoni fatkeci në dhimën, pëse ju kanë do dhaja? E kështu më rrata ta Në në besimtari që i ka, sa lërshë kanë dhimë shmëria ati E lënë me me zvete shumë, Në ku një dhimë shumë, dhe pas në djenja Me ndje tjetërin që ashtë nga teje që e ki këtu Si ka punët, e kështu më rrata ta Për Tha është me tre litarë, i parë është i dashurist, i dyti është i dhimshmërist, dhe i treti vë të rahumihim edhe në mshirë me zveti, ata mshirohën, ata, ata kanë mshirë me zvete, e mshira është aq e qartë, sa, që, sa dhe qëndë është në përpikësh me sharu e komplikantë, mshirë, gjithë ku shëti që ka i bjenë me mshiru, di kanë apëta, mirë po duke pasë pra shqyë që koha e zonit ka ardë, Kam betët një piesë e hadithit me ësheru Ma dheja piesë e merën Cishme që ka të bëjnë me këtë shambull Që e ka silë të pejga për mirë i sasëllëm Une po e lëpër johën e arshme Du kërët Allah në gjëllë uala që të mbilë në zemra tona Dashni për një tjetërin Respekt dhe mshmëri Edhe mshirë Që t'jemi pikresht ashtu si ko që Në kam su pejga mirë i sasëllëm për njëri tjetërin Dhe që ta Që ta në gjallim të besimtarit dhe të besimtarve, si pas standardeve dhe, dhe mësimeve që i ka përmend, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Allah ju shpër i përbëmendjen, mundës i shtë në nërënësat, këtë mundësi reguluar në pësën i safat mirë, dhe në kashpojdo fundet, fillon e zani. Wa sallallahu ala Muhammedi, wa ala alihi, wa sahbihi wa sallam, wa të simin të firë.